Kniha 3.2 Vasišta pokračoval. Jeden svatý muž jménem Akášia, což znamená zrozený z prostoru, žil v neustálé meditaci a pracoval pro dobro všech. Už byl dlouho naživu a tak si smrt pomyslela, že si pro něho dojde. Jak se ale k němu přiblížila? Objevil se silný oheň, který světce chránil. Smrt oheň sice překonala, ale ať natahovala ruce sebe víc, uchopit světce se jí nepodařilo. Zmatená s cela nečekanou situací vydala se za bohem jménem Jama, který vládne v říši mrtvých a zeptala se ho. Pane, řekni mi prosím, jak je možné, že toho člověka nedokážu odvést sebou. Jama odpověděl. Víš smrti? Ty ve skutečnosti nikoho neodvádíš, ani nezabíjíš. Smrt každé bytosti je způsobena následky jejich činů, jež se označují jako karman. Nají proto karman onoho svědce a toho přivede ke smrti. Tak jako nikdo nikde nenalezne syna neplodné ženy, tak smrt nebyla schopná nalézt karman svědce. Oznámila to Jamovi a ten řekl. O smrti, tento svatý muž akášia je skutečně zrozený z prostoru a nemá tudíž žádné karman. Je čirý jako prostor a nevytváří žádné karman pomocí něhož by se zhozmocnila. Stejně jako syn neplodné ženy ani tento světec se nenarodil. Nemá karman z předchozích životů a proto je bez myšlenek. Z toho důvodu se ani nedopouští mentálních činů, které by ho přivedly do tvé náruče. Není ničím jiným než inteligencí vědomím. Jako živá bytost se jeví pouze nám. V něm samém žádná taková představa, která by mohla vést ke vzniku karman, nevzniká. Vědomí se uvědomuje ve vědomí a považuje se za oddělené. Ale je to falešná oddělenost, nikoli skutečná existence. A tento svatý muž to ví. Jako je přirozeností vody tekutost a přirozeností prostoru prázdnota, je pro tohoto světce přirozeností život v nejvyšším vědomí. Jeho projevení je bez příčiny, je zrozený z já. Kdo se drží hloupé představy, že je tělem zrozeným ze země, je připoután ke hmotě a ty, smrti, nad ním můžeš zvítězit. Pokud však světec takovou představu nemá, je bez těla a tudíž i mimo tvůj dosah. Tento svatý muž se nikdy nenarodil. Není ničím jiným než čirým vědomím, které nepodléhá žádné změně. V neomezeném bytí se na počátku věku v důsledku skryté nevědomosti projeví vibrace a jako v kosmickém snu vznikne svět různorodých bytostí. Světec se však do kosmického snu nezapojuje a se trvává jako čiré vědomí. Vasišta pravil, bez stvořiteli neexistuje pozorovatel ani objekt pozorování. Říká se proto, že stvořitel je zrozen z já. Jako obraz v mysli malíře září v kosmickém vědomí. Stejně jako syn neplodné ženy, ani tento světec se nenarodil.